Яким робом він потрапив у центр інтересів у жахливої жінки з очима немовцівки рушниці? Красива, тонка, випищена, вишукана жінка, розумна, хитра, підступна, небезпечна. Навіщо він їй? Зовні начебто все гаразд. І не тільки гаразд, а навіть дуже непогано. У місті з ним рахуються... Останнім часом його стали не просто поважати, а за малим не в ноги кланятись. За його спиною шепочуться, пальцями показують, що це, мовляв, той самий журба. Той самий журба, що віночки плете із самої пані Ікс. А сама пані Ікс потихеньку прибирала до рук місто і околиці. Звідки ли взялися, крізь чужі люди, які... Розкреслили місто на квадрати і керували там не згірш мера та міської ради. Подейкували, що одного з них бачили, випадково причинивши двері, мало не у кріслі самого міського голови. А голова у той час стояв струнко і запопадливо пояснював щось «шановному панові Ігреку». Мабуть, брехня. Та результати очевидні і разюче схожі саме на те, що влада стоїть струнко перед капіталом. Звідки взялося це в їхньому спокійному досі містечку? Жили собі досі, заробляли на хліб з маслом. Вистачало? Ні. З'явились люди, яким масла мало. Журба здавався сам собі фігурою на шахівниці, яку пересуває з клітинки на клітинку чиясь рука. Фігурою, без сумніву, значною та від цього не менш залежною. Чим далі, тим більш нагадував собі шахового короля поважного, шанованого, захищеного з усіх боків. Усі інші фігури на шахівниці, принаймні фігури того самого кольору, забезпечують йому нормальне існування. Захищають від загроз, яких не бракує. Прокладають зелену вулицю у бізнесі. Щоправда, бізнес із кожним кроком все більше просувається не те, що в тінь, а й до відвертого криміналу. Король. Він справді шаховий король. Має право лише на один крок, теоретично у кожен бік, начебто воля, та воля тієї на одну лише клітинку, у кожен бік, та лише в той, де поруч не стоять пішаки, усілякі слони і коні, які начебто прикривають і захищають, а реально блокують, перешкоджають і контролюють. Отою всього його теперішнього світу – одна клітинка, один крок у бік». Зате пані Ікс, срібна леді, наче той ферзь, наче шахова королева, може пересуватись як хоче, куди хоче, в будь-якому напрямку, може нападати непомітно, гостро і криваво, може чигати нишком, може плести своє павутиння і ловити у нього необачних. Та й обачних, навіть найобачніших також. Може посилати обій інших. І вони летять, нападають, виражають, виконують кожен наказ. Така у них шахівниця. Такі правила гри. Таке місто, така країна. І зараз у нього, за правилами цієї гри, на руках три життя, що перебувають у небезпеці. Дмитрикове та Валентини. І ще одне дуже дороге йому життя – Антуанетти. Анеточка, дякувати Богу, жива, здорова, красива, найкрасивіша із усіх відомих йому жінок. Та життя її у небезпеці. У цій шаховій партії вона, мабуть, тура. Вежа, отагорда, сильна, потужна і міцна шахова фігура, яка стоїть у кутку шахівниці, мало рухається, майже не з'являється на люди вона замкнена на своїй клітинці, поки партія лише розпочинається, поки на дошці багато фігур, поки виплітає свої інтриги ферзь, поки стрибають через голови коні, поки літають навскоси клітинками легкі, горді, сповнені усвідомлення власної сили і офіцерської гідності слони, розстрілюючи необачних пішаків. Таким гордим, сміливим слоником до цієї ночі виглядала Валюшка. Грала у свою гру, стріляла влучно, далеко і на власний розсуд. Конем, що виблідає